Anyukám nagyon szeret. Én nem szeretem anyukámat. Anyuka, rohagy meg! Ez egy költői póz, ne fém ami. Csak oda van írva szándékos kegyetlenségből. Igazából szeretlek. És nem elég, még tovább is fokozza a Az anyukám egy szar, gonosz alak. Mindenben segít. Ezt is el fogja olvasni. Tetszeni fog neki, igaz? Az anyukám minden reggel felhív telefonon, hogy nehogy túl sokat aludjak, most már eleget aludtál, mondja. Pedig régebben azt mondta, hogy a Zsuzsi, az ő anyja mindig ezt mondta a reggel, amikor felébresztette őt, és hogy gyűlölte akkoriban azt. Állítólag én hasonlítok Zsuzsira. Ő igazán gonosz volt, anyukám nem az, csak gyűlölem kicsit, pedig nem szabad, mert sokat segít, megért és ápol engem. Ide, anyukám, nem jutsz be! Óvatosan sértegetlek, csak vigyázva. De ez nem vicces túl. Mit fognak szólni a barátaid, ha meglátják, hogy miket írtam róla? Nem tehetek róla, mondod majd nekik. Nem tehetsz róla, ha kérdezik, ezt mondjad. Zsuzsi sem volt gonosz, hanem holokauszt túlélő volt. Azért volt olyan rideg, kegyetlen és önző. Nem tehet róla.